Na posledního příspěvku, který představí Petr Nohel, historik, dlouholetý účastník LFŠ, má dokonce stál i u těch počátků, a které, které vznikou letní filozofické školy, předcházely, tím myslím, bytové semináře o Lomouci A... Mm, co? co, co nevím předat slovo. Jo, děkuji. Já, já bych si teda posadil. Nic jenom k tomu. A e, začnu asi velmi, možná takovým specifickým motem e, tohoto, tohoto vystoupení. A to moto zní takto. Odhodil jsem celé své takzvané dílo. Odchylil jsem se zcela od svého dosávatního života a šel jsem znovu do školy. E, tento výrok, do jisté míry stylizovaný, e, řekl muž ve věku 53 let a který se celý život zabýval a Tenhle ten, tenhle, tenhle, tenhle ten referát bude vlastně o některých jeho pracích. Neřekl jsi kdo? No to, to, to právě se to, jako, jo, je, to, je to jednak v názvu, je to, je to tedy v programu, ale je to teda Gaspor Mikloš Tamáš. A bude to o té části jeho díla, v několika, v, něko, v několika sondách potom, řekněme, co se vrátil ze školy, co získal a jaké dílo vytvořil na, základ, na, na základě této školy. A zase to je určitá metafora, kterou, kterou rozvinu. No, ten příspěvek bude mít asi, se skládá asi z pěti částí, z pěti sond. Dá se říct, že, že se říká devatero řemesl, D9, de, de, de, de, Desátá bída, takže pět son, a přesto asi ta bída bude větší. Ale přesto tedy přiblížím tedy několik faktů o životě a díle Gaspara Mikloše Tamáše. Potom bych se zaměřil na jeho chápání v takové, v takové sepětí. Marxova díla a reálného socialismu. Potom, a to, v tom by měla být těžiště, je jeho pokus o analýzu vztahu soukromého a veřejného a do jisté míry občanské společnosti. Potom, potom se zaměřím na jeho příspěvek o postfašismu, který je hodně... Celkem diskutován. A poslední, což jsem neodolal, nalezl jsem text, o kterém jsem i publikoval kratší, kratší stať. Je to, je to analýza co, sociologa a znalce problematiky globalizace z univerzity v Santa Barbara v Kalifornii. Víme, i Robinson, nějakýho starší práce jsou k dispozici i v češtině, ale tahle ta stať o, o postpandemickém kapitalismu, ta je v roku 2020, byla otištěna v Anglii, v časopise Rasa a třída podle mě navazuje a snad ukončí tento e, příspěvek. No, e, Tamáš se tedy narodil v roce 1948 v Kluži, v Sedmihradsku, v Rumunsku a jeho život bych jako pro první orientaci určil jako mezníky rokem 1978 až rokem 2000. A v tom roce 1978 odchází z Rumunska, kde už publikoval své první i filozofické práce a v roce 2000, to je ten rok, kdy šel do školy, velmi metaforicky řečeno, a kdy se z filozofa, který se hlásil v té době, ten jeho vývoj je trošku, trošku složitější, kdy se hlásil k liberalismu, k, ke konzervatismu, k anarchismu měl blízko k známému americkému filozofovi Robertu Nožikovi, kdy se přihlásil k velmi své jak si na internetu to najdete, k velmi své marxismu. U těch, teď jenom velmi stručně teda, k těm elementárním bio, biografickým, případně bi, bibliografickým eh, skutečnostem, takže v té době, když byl eh, jaksi v Rumunsku, tak a ty jeho, a ty jeho, vznikaly ty první jeho práce mezi nimi teorie šancí, eh, tak jsou ovlivněny fenomenologií. Z těch prací potom v Maďarsku a potom odešel, myslím, že v roce 86 do emigrace působil jako hostující profesor na některých prestižních amerických univerzitách i jinde a z těch prací z, tě, z, tě, z tohoto období, kdy postupně přechází k, k, tepro, k liberalismu a konzervatismu a má velký zájem o anarchismus a o filozofii e, takže. Jsou to třeba práce oči a ruce, anebo úvod, úvod do politiky. Patřil teda v Maďarsku velmi předním disidentům. Po událostech v roce 1989 se stal jedním z předních funkcionářů Svazu svobodných demokratů, jedné z nejvýznamnějších maďarských politických stran, ze které tuším tuším v roce 1995 vystoupil, byl dokonce předseda stranické rady této, této strany. Zkušenost z transformací, jak probíhala v Maďarsku a zkušenost tím, co můžeme nazvat jakýmsi tím pravicovým šovinismem, populismem, jako nakonec, pokud si všímáte vývoj v Maďarsku, sledujete. Tak ho přivedla nejdříve tedy k zájmu o specifickou podobu marxismu. Já bych tady jmenoval tedy tři autory, kteří, ke kterým se hlásí, jsou poměr, poměrně málo známí a pokud byste chtěli a vzád bych to doporučoval, narazit na tyhle ty autory částečně a vůbec, jak si na ten diskurs, řekněme, na ten celek tohoto myšlení, tak doporučuji jako nejsnáze, v češtině dost dostupný, možná, že ho znáte, ale... Pokud ne, tak proto to pochopení tématu je to, je to velmi vhodné, protože je tam taky otištěn rozhovor v angličtině, teda Lukáše Matošky s, s Tamášem o postfašismu, který, který teďka nebudu, kterému se teďka nebudu věnovat, a ti autoři se jmenují Mojze Pozhone, Werner Bonefeld a Robert Kurz. Jo, jsou to někteří autoři ze Spojených států, z Německa a jde o tedy velmi důkladné inter, interpretace Marxova díla v posledních 20-20 v posledních letech. Ten Bonnefeld je mimo jiné i zajímavý v té, řekněme, kdybychom sáhli k té české marxistické tradici z 60. let, kdy se ještě tak nějak vnímá, i když ona pokračuje a možná, že si k tomu, k tomu dostaneme, eh, tak tak je to jakýsi protipol Roberta Karivody v tom smyslu, že, že tahle trojice klade důraz na pochopení pochopen, pochopen světa, jako kdy, když, když řeknu nějaký ideál, ideální typ, tak je to kapitalismus vůbec a jako ten nesmírně dynamický systém s ekonomem Šumpetrem tvořivá destrukce a samozřejmě ovšem analýza důsledků. Zatímco Kaliboda tenhle ten rozměr uznává, ale vedle toho položil důraz na řekněme, určité univerzální konstanty biologické v člověku, obsem samozřejmě také o psychoanalýzu. Ten přechod tedy k marxismu Tamáš od toho on v někdy v roce 1992 napsal stať, která byla tehdy v maďarsko rozloučený z levicí a potom tady ten obrad, tak podle mě typologicky by bylo dobré srovnat u české filozofie s poměrně málo reflektovaným vývojem, a já řeknu tři jména, tedy Filozofie a historiografie, musím přidat, i když, i když je tady souvislost. A to je vlastně Karel Kosík, Jan Tesař a Egon Bondy. A tady je typologicky chápu jako to myšlení, které se poměrně brzo, ty pozdně, se je Karla Kosíka, ehm, ehm, reflexe ehm, situace, ale i reflexe nějakého, nějakého odkazu, disentu jednoho z tedy velmi významného českého historika, svým způsobem nedoceněného nebo nestrát přesně interpretovaného a podle mě ale hla, také významného kry, kritického analytika, velmi brzy toho vývoje po roce 1989. No a tak Bondyho, texty jako z, té do, z té doby, ať už o globalizaci, ať už jeho básně snad nemusím, z této, z této doby nemusím připomínat. Takže my bychom se teď, teď měli dostat k jedné k, jedné, k citaci. Ona, ona se týká jaksi sovětského bloku, těch poměrů, řekněme, od 70. let, ale tam až to, to se vrací i hodně, hodně do minulosti. A berte to, že jsou to téhle knihy, teda, o, o z části referuju, jenom o skute, skute, skutečně sondy a jinak tam kolovat. Kdo nahlídne do rejstříku e, té knižky, tak si udělá celkem o, o obraz o velmi široké problematice. Takže jak vidí, jak vidí nějak problém těchto systémů? E, Tamáš, ale on tady klade vlastně do protikladu komunistickou stranu a trh. A ten, ten citát je poměrně eh, důležitý a v diskusi určitě bude, by bylo fajn, kdybychom se mu vědoval. Jak strana, tak trh dokáže uskutečňovat rovnost mezi lidmi jen v podobě rovnosti mezi konzumenty, soukromými bytostmi, což vede k udržování hierarchie, která má volnost v rozhodování o tom, jak a zda vůbec bude rovnost uskutečňována. Já, já si myslím, že ta otázka samozřejmě, to společné, co on říká, že je to rovnost tady vlastně mezi lidmi, kteří jsou chápaní v obou případech jako, jako konzumenti. To, to je asi to, to nejobecnější, ale že tenhle, tenhle, ten pohled není úplně obvyklý a že stojí za to o něm přemýšlet. E, protože teda vidíte, že ta knížka je rozsáhlá, tak já teď využiju citátu z úvodu k této knize, e, vlastně Čecho-Američana původem ze Šikega, Josefa Feinberga, který pracuje ve Filozofickém ústavu, který je jeden z editorů a napsal předměhu. A e, zku, zkusím, zkusím zdůraznit a nepatrně doplnit teda jeden problém, který je, je, je dost klíčový. Ta, podle Feinberga, tedy Tamáš, problémy Socialismu, socialistického hnutí, sociální demokracie, chápej jako rozpor vlastně dvou směrů. A já v úvodu, já tady teďka musím ještě snad předeslat, ne, že Tamáš ně, několikrát vyzvedává Žána Žáka Rusova. Ale v tom základním vymezení on vidí, jak to, jak to interpretuje Feinberg, a já s tím souhlasím, vidí teda dva směry, rusovský a marxovský. E, jo, dva směry socialismu. E, Pova jednoho. Toho rusovského vyzdvihuje pozitivní hodnotu všeobjímajícího lidu proti elitám. Povaha druhého je inspirována Marxem, protože vychází z negativního postavení proletariátu. Jeden socialismus bojuje proti poměrům kastovní společnosti, to už jsme zde slyšeli, a tamáš klade především důraz. Samozřejmě je v, tom, je v tom ta zkušenost z Romunská a z Maďarska prostě více méně na přežitky feudalismu, když bychom to řekli, měli říct měli strašně zjednodušeně, to, toto jsou problémy té kastovní společnosti. Takže ten problém prostě toho rusovského, rusovského socialismu je, že vychází tedy z té kastovní společnosti a bojuje s jejími hierarchiemi a tvrdí, že toto je boj za socialismu. Druhý bojuje proti poměrům třídní společnosti, založené na té kastovní, na statusové rovnosti. Přičemž v jedné třídě, a tady je míněn tedy proletariat, ale v dnešní době lze zde zařadit řadu dalších skupin, tedy té jedné třídě je fakticky znemožněno se podílet na řízení podmínek její existence, co by třídy. Takže to je tedy ten, ten, ten pojetí marxovský socialismus a já bych ale dodal, a Tamáš to má, že podle o názoru, se tento marxovský socialismus nikdy neuskutečnil, poměrně málo reflektuje, proč, můžeme se k, k tomu dostat, ale abychom... To neřekli tenhle ten Marxovský socialismus takhle no, úplně historicko-nihilisticky, že se nikdy neuskutečnil, tak Tamáš přesto má postřehy a uvádí hnutí rad dělnických rad některého řadu anarchistických iniciativ jako určité pokusy poměrně časově omezené. V novější době bychom mohli najít zkušenost obsazování závodů, našli bychom to v Česí zcela zapadlé v Mariánských obsazení dolů Horníky a v, posle, v poslední době třeba na té klinice jako na Žižkově tedy obsazení toho, toho domu, kde tedy vznikla vlastně něco jako, jako typ komuny. A teď podrobněji už přímo k Tamášovým textu. Takže jak on tedy kromě jiného přistupuje k té realitě sovětského bloku? Nelze pochybovat, o to, a jsou to jenom útržky, podrobnější analýze toho tématu se dostaneme a jedině, jedině diskusy. Tedy píše o těch poměrech v reálném socialismu. Nelze pochybovat o tom, že v režimech sovětského bloku přetrvávaly prvky klasického kapitalismu. Námezní práce, zbožní ekonomika, dělba práce, podřízenost kapitálu, úděsná nerovnost a samozřejmě surové vykořišťování. Takže to, co mě potěšilo, překvapilo, že tedy vadu, je to, je, je to vlastně i k té diskusi, která, která byla k té problematice to ta, to ta, totalitarismu a povahy, povahy Marxova díla. Tak tady tyhle ty klasické, klasické kategorie Marxovy analýzy uplatňuje, uplatňuje tedy na země sovětského bloku i na země tedy mimo. Ale současně je třeba dodat, a to už tedy necituji, přidávám, protože opravdu z časových důvodů, že tedy podle jeho názoru došlo při to vzniku tohohle systému podle Tamáše úplnému k velmi radikálnímu odstranění té kastovní společnosti, což ovšem zase tohleto to vedlo potom, po roce 1989 podle Tamáše vznikují kapitalismu tady v Českých zemích, asi tím nejsem jist, ale on má e, studií kapitalismu v, v čisté podobě, e, k, k, k, Považuje tenhle ten typ kapitalismu, který vznikl tady, i když s četnými modifikacemi, za natolik z hegemonii kapitálu, který tedy na západ od, od té části, od řekněme, našich hranic a Maďa, maďarská, není obvykle. Je tam přece jenom určitá protiváha. Ale to, to, tohle to nemám úplně rozpracováno, takže snad, snad diskusí. A teď jak, jak chápe jenom jednu Marxovo díloho a jak, co vidí na něm za, za důležité a co byste si možná mohli odnést z této, z této přednášky. Takže cituji tamášte. Podle ně, něho kromě mnoha a mnoha analýz pro Marxe je důležité. Učinit zjevným vše, co se skrývá za fasádou kapitalismu, problémy, jež, mi, jež by měly být řešeny na poli produkce, se jeví jako problémy spotřeby, oběhu nebo distribuce. Naproti tomu právo a vláda, jež jsou obvyklou moralistickou, a to je ten rusovský směr, socialistickou kritikou, prezentovaný jako podvod, se budou jevit jako stělesňující svobodu a rovnost i ve skutečnosti. A to je teď to nejdůležitější, jelikož skutečnost vykořišťování a útlaku je naprosto slučitelná správní formou tedy v kapitalismu, která rozhodně není pouhým epifenoménem. 20 to bylo. Prosím? 20 to bylo. 2020 20, už to bylo. No, takže jde o systém, kde brutální vykořišťování je slučitelné se specifickou, ale skutečnou svobodou a rovností. A já bych možná dodal, že teda... Vlastně v tom jeho chápaní je důležité odstranění kapitalismu, ale zachování těch výdobytků, které vlastně se táhnou z osvícenství přes liberalismus, jeho zachování teda těch hodnot svobody a rovnosti. Tak, teď jsem úmyslně už, už dříve. E, Tamáš uvádí, že v tom rusovském směru e, bylo. E, odsouzení kapitalismu na tom, že nesplňuje neměnný standard. Výsledkem býval a bývá ten či onen druh rovnostářství obvykle kantovského typu. A teď cituji příklad obhajoby a vyzvednutí té politiky rovnostářské, ale i určitého univerzalismu, to znamená jakýchsi univerzální hodnot, které, které k, protože jsou univerzální, tak uh, lidstvo má k ním směru. Ale je, to, je zde současně určitá, určitá konkrétní historie. Takže tady je citát jednoho z významných filozofů Přelomu 18. a 19. století. Právý entuziasmus je z roku 1798, přesně. cituje ho Tamáš. Právý entuziasmus vždy se vždy obrace vyhradně k ideálním, především k tomu, které je čistě morální, jako pojem práva, a nemůže být spojováno s vlastním užitkem. A teď je už méně důležitá čas, která je ale odkazem na konkrétní historii. Tvrdím, že dovedu z aspektů a znamení našich dnů, předpovědět, že lidské pokolení tohoto cíle dosáhne, aniž by šlo tento vývoj zvrátit. No a jde citaci z právě z práce Immanu Immanuela Kanta o střetnutí fakult a je to obhajová francouzské revoluce. A tam se ptá, zda můžeme Kantovou ideu francouzské revoluce nahradit ideí socialismu. Je socialismus ideál v kantovském smyslu a tudíž nikdy nemůže být zapomenut. Jo, to, to je tam vlastně, já jsem ten... Takže musím zopakovat ještě tu poslední větu, kterou jsem vynechal. Jako takový fenomén, teda jako říká Kant, jako francouzská revoluce, se totiž už jinak nedá zapomenout, protože v lidské přirozenosti odhalil vlohu a schopnosti k lepšímu. A tam se ptá, zda je tedy v tomto smyslu, jak byla francouzská revoluce, socialismus ideál v kantovském smyslu a nemůže být zapomenut. Ehm, tak. A zdůraznuje, že tady měl být socialismus legitimizován svým normativním obsahem, že je nedokonalým na časových ideálů, spravedlnosti a svobody. A to říká jednu zásadní věc, vě, větu, která je hluboce pravdivá podle mého názoru a která zní, z politického hlediska se tento přístup, který se tedy odvolává, Takto na univerzalismus. Z politického hlediska se jedná o, přízrak, o příznak porážky. Příznak toho, že hnutí bylo vtaženo do buržoázní společnosti a stalo se její součástí. E, to znamená, jakmile se kritika společnosti, tady je míněna kapitalismus, děje, Především jenom ve jménu univerzální hodnot, to neznamená jako jejich slepé zavržení, tam máš s tím dovede pracovat. Ale a opomíjí se ta konkrétnost historická, toho systému, jeho fungování a nutnost jeho překonání jiným systémem, tak je to příznak porážky a vtělení se vlastně do toho existujícího systému. Zdůrazněji, že to, tenhle ten spojení univerzalismu a vlastně rovnostářství, že nemá s marxismem příliš společného, ale že se stalo faktickým programem komunistických a sociálně demokratických strán, aby jsme to teď řekli je zjednodušeně, dostaneme se, dostaneme se k tomu, tak jde o to, že ty základní, základní problémy byly řešeny vlastně v té oblasti distribuce, rovnosti a byla opomí, opomíjeno to, co, se zmi, co zmiňoval co zmiňoval už v té první uvedené kritice socialismu sovětského typu. To znamená možnost, aby lidé kontrolovali ekonomiku. To je samozřejmě mnohem komplikované, ale snad pro úplné to naprosté zjednodušení je to, je to jasnější. U marxismus Tamáš vyzvedává podle jeho názoru přijetí humanistického historismu Geta, Humboldta, Winkelmana a Hegla a v jeho pojetí je marxismus, ten, tedy ten nebo marxovský socialismus, specifický žánr, řekněme, on tam má metaforu podobně jako borská lyrika. je to specifický žánr podle jeho názoru subalterní třídy a prvním tím žánrem subalter, druhý tedy, a prvním je Folklore. <laughs> a teď on říká, on se vrací k té otázce, že teda běž v tom běžném chápaní, toho rusovského řekněme, směru e, morálně nadřazenost socialismu. A píše: Morální nadřazenost socialismu neobstojí ve srovnání s jeho významným soupeřem liberalismu. Liberalismus předkládá ušlechtilý program svobody s promyšleným chápaním děj, dějin u svých největších představitelů Kant, Tocqueville, John Stuart Mill. Pokud by měl být liberalismus v nějakém smyslu přesažen marxismem a Tamáš je přesvědčen, že ano, pak to nemůže být ve směru morálním ani normativním. A teď tedy se dostáváme, jak, to, jak by měl být vlastně na ten liberalismus přesažen. A to je ta sféra vztahu soukromého a veřejného. Veřejná sféra v liberální teorii podle Tamáše zahrnují oblast, v jejich hranicích se může vyskytovat podřízenost a donucení. Tedy stát, vláda... Je to le, oblast legitimní, legitimní moci. Soukromá sféra, občanská společnost je spíš založena na smlouvě než na jednostranné povinnosti. Dobrý občan, sobecký buržovat se setkávají v jedné osobě a tento problém občanské společnosti řešili podle Tamáše Rusov, Fichte a Kant a jejich moralizování je hlubší než moralizování proti korupční odrůdy Levičáka. A tamáš opět zdůrazně, že tenhle ten přístup liberalismu je problém, že s těmihle paralelismy trhá společenskou formu na a soukromé a také neuznávám, mluvíme jsme o třídě, ale můžeme diskutovat, zda. V současnej společnosti existuje nebo neexistuje třídní boj, ale to zmizení tohoto pojmu většinou v diskurzu může být problémem. A liberalismus třídní boj podle Tamáše neuznává za strukturálně rys celkového kapitalistického systému. Třídní boj se jeví jako zavádění politiky do sféry soukromých transakcí. A Tamáš zdůraznuje oproti liberalismu, že rysy politiky se nalézají na samotném pracovišti. Práce spočívá v disciplinovaném plnění stanovených parametrů. Poměry jim zde vládne krajní nutnost, jsou na nejvýš politické. Avšak volby, zdroj základní legitimity v politice, se konají v prostředí, kde se občané združí jako soukromé osoby ve volebních obvodech. No a tam až uvádí, právě dělnické rady, kde středobodem bylo pracoviště, to jsou ty události řekněme z, z konce desátých, dva, začátku 20. let 20. století, odhalují a demonstrují veřejnou a politickou povahu místa, kde probíhá produkce. Marksovská politika musí vše převrátit a politiku dosadit tam, kde v prvé povinnosti hraje hlavní roli ve sfeře práce. Mimochodem duchu liberalismu a republikanismu by bylo bližší, kdyby politika byla znovu přemístěna tam, kde vládne povinnost a hierarchie a oboje se setkává s odporem tež proti privatizaci političní. A není k problematice postfašismu. Tamáš upozorňuje především, že tato problematika se vznikla díky tomu, že po roce 89 tady v tom prostoru zemí bývalého sovětského bloku vlády, které se hlásily k liberalismu, tak seškrtaly nepostrátelné sociální programy, čímž postašům proklestý cest. Co podle Tamáše je. Postfašismus. Je to soubor pra politik, praktik a ideologií. Termín fašismus jsem použil proto, abych poukázal na rozchod s osvícenskou tradici občanství, co by univerzálního nároku, které je střebáním pojmu člověka do pojmu občan. A jak konkrétně e, působí postfašismu. Všude od Litvy ke Kalifornii se imigranti i domorodé menšiny stávají nepřáteli, a čeká se od nich, že přímo omezení či pozastavení možnosti uplatňovat občanská a lidská práva. V novém globálním politickém řádu, a tady ten globální řád a globální liberalismus, 8 minut do 40 minut? Ano. Hmm. Takže. Ehm, třídní konflikty se tedy začínají etnicizovat a stavět na rasový základ a etablovaná a zabezpečená dělnická třída nižší střední vrstva metropolitních částí kapitalistického světa je stavěna proti novým imigrantům z periferie. Tamáš, který je jednou větou proti tomu, Tomu, to, tomuhle trendu staví to, co nazývá programem a událostí v sítlu. Jsou to události, to tuším z roku 1999, ty známé demonstrace proti Mezinárodnímu mírovému fondu. Ale zdůrazňuje, že tenhle ten odpor, který se potom transformuje do té problematiky odporu proti posvašismu, je nesmírně roztříštěný, je to duhová koalice. Říká, nemusí to být navždy, ale je tomu, je tomu tak a je to v tomto smyslu je to rozdíl proti těch událostech z celomu desátých a dvacátých let, kdy ten pohled byl jednotný a ta roztříštěnost, dostatečně široký společný program chybí, včetně teda programu, řekněme, záchrany, záchrany země. No a od, od toho bych se, bych se chtěl dostat tedy, je zase už jenom jednou dvěma větama, k Robinsonovi. Robinson v tom článku v Rase a třídě spojuje problém nové teda té vládnoucí třídy a nové průmyslové revoluce. Což je nesmírně důležité, protože samozřejmě ta, ta Marxova analýza byla spojena s tou první průmyslovou revolucí a Robinson upozorňuje na význam nové průmyslové revoluce, umělé inteligence, robotiky a, a, a my, já myslím, že je jasné, o, o čem je řeč a zdůrazňuje že toto je spojeno s novou vládnoucí třídou, která tohoto procesu plně využívá, takže se změní, nesmírně se i obohacuje, takže on tam eh, On, on tam cituje některé Amazon a podobně, kde už se jedná o triliony dolarů, kterémi ty, tyto společnosti eh, disponují. A tato a vzniká nová specifická vládnoucí třída v tomto postpandemickém kapitalismu, protože ta průmy, podle něho se ta nová průmyslová revoluce rychleji rozběhla i v důsledku pandemie. A skládá se tedy tato tato vládnoucí třída. Zvedení multinacionálních společností, největších bank, Vojensko-průmyslového komplexu a bezpečnostního komplexu a ten to poj jeho pojetí bezpečnostního komplexu je dost, důležitého, je, je dost důležité. On to spojuje jako příklad i ty události, jak s Floydem, tak bychom mohli najít třeba při některých procesech s anarchisty příklady právě toho, co bychom mohli vstát potom jako ony policejní komplex, ale to do diskuse. Tamáš věří, že právě to hnutí, tedy Robinson se ptá, jaké jsou typy krizi, kapitalismu má je tři a ta největší by teoreticky měla znamenat to, co vlastně znamenala krize feudalismu, ale konstatuje, že příliš konkrétně o tom nelze nic říct, Můžu, mohu, mohu, to, mohu, mohu to upřesnit. No a tím bych vlastně, ano, a pokud tedy by vzniklo podle Tamáše, jak si proti globálnímu kapitalismu je potřebná globalizace odporu, pokud by vznikla, pokud by navázala na takovouto hlubokou krizi, tak by podle Tamáše mohla vzniknout společnost humánnější, vynikající sociolog, Volherstin říká, více rovnostářská. Takže úplně nakonec Tamáš prošel pozoruhodným názorovým vývojem. A jeho dílo nalezátež smysl v tom, co on sám uvedl jako poslání kritické filozofie. J jako jedno z poslání kritické filozofie. Ještě donedávna zase cituše, ještě do nedávna byly barevní ženy a děti považovány za sotva něco víc než movitý majetek. Demolici těchto důvodů, kdy byly třeba ženy považovány za movitý majetek. Úspěšně provedla kritická filozofie. Děkuji za pozornost. Jo, takže já bych kolovat Tomáš, a nějaké texty jsou tady ještě taky. Jo, tak. A, a chtěl jsi ještě, z s tou knihou něco? Jo, a chtěl jsem upozornit, že. S téměř zázrakem se povedla věc, e, někdy na podzim loňského roku vyšel v nakladatelství Verzo v Londýně, e, kniha, velmi důkladný přehled marxismu a je tady v počítačích dispozici, kdo by chtěl, je to samozřejmě v angličtině a kdyby někdo měl zájem, ta knižka vypadá velmi skvěle. a kdyby měl někdo zájem, tak po uvaze, tak jako pdfko by se to snad dalo poslat. Máte nějaké připomínky, otázky, a podobně? Takže. Ne. Tam konec konců, zaz, v rámci jak Tamášovi, tak Romincnovi kritiky zní pár důležitých momentů, třeba to uspořádání společnosti na základě, na základě Konzumu, nikoli, nikoli produkce. To což je jako důležité z hlediska ekologického. Je třeba výrazně limitovat produkci zvlášť určitých uh, druhů no, u, určitých ekonomických, uh, komodických oblastech. Um ale by. Tak to uspořádáme světě, kde je větší míru financování finan ekonomiky, je, se objeví stále menší prostor pro alternativu. Když se hovoří o možné celosvětové koalici odporu a vidíme, vůbec rozklad uh, jakékoliv politizace práce, rozklad uh, odborářského hnutí, nástup nových uh, bullshit jobs, uh, krátkodobé smlouvy, iberizace práce, což naprosto rozbíjí, jako, což vede k individualizaci a celkově tento trend uh, Ekonomiky, pracovního trhu, pracovní agentury jde opačným směrem. Jako posilování moci kapitálu a oslabování moci práce. Tady k tomu vede, řekněme, vznik uh, rozvoj umělé, umělé in, in, inteligence. To také oslabuje velice jakoukoliv vyjednávací pozici práce. Je to mluvím o účtem trendu, co, co s tím, jak v tomto mně připadá snění o globální, globální koalici změny v současné době ob, velmi obtížně realizovatelné až nemožné. No, já ti musím v první řadě říct, že tedy před těmi třemi, čtyřmi sty a protože to je ten poslední převrat, pře, pře tedy jo, od, od tedy feudalismu, od té kastovní společnosti ke kapitalismu, jo, no tak to také jako do jisté míry mnohdy připadalo, že, že, je, že je to utopické. Podívej, e, e, já tyhle ty trendy si vyjmenoval dobře, ale je to ně, ně, některé trendy si zase jako nezmínil vůbec. Jo? No tak ten systém přece taky produkuje krize. A jestli, jo, a samozřejmě ta průmyslová revoluce zase analýzy, jestli přijdeme o 60% pracovních míst. Jo? Čili. Jo, vedle těch integrativních tedy tě těch tendencí, které ten systém stabilizují, tak působí tendence, které ho destabilizují. A samozřejmě, jo, když to... Když bych, měl, když bych, měl uvé, když bych měl uvést ty, ty příklady, tak samozřejmě ty trendy zase k té globalizaci odporu jsou, jo? Protože pokud by neproběhla ta, ten řetěz těch akcí k, na, jak, v tě, toho typu v tom Sítlu nebo v Praze, jo. A, tak by došlo k tomu, tam byla na, naplánována ta dohoda mají, že tedy nadárodní společnosti budou moci absolutně všechno. A pokud jakýkoliv odpor, tak prostě budou žalovat ten stát nebo ty lidi a, a prostě vyrají. A to, to padlo. Jo. Čili, jako to je náš starý spor, že tento odpor není možný. A ten trend podívej, jako samozřejmě naraz, jo, je to spojeno samozřejmě s, s, tím, s, tím, s tou, s, s tou situací životního prostředí a bude záležet jako, ale gro toho systému, toho současnou kapitálu, sám to zmínil. Má velké obtíže, aby, aby se přizpůsobil prostě těm podmínkám antropocénu, aby, aby zastavil to, zne, to, to znečišťování. A to, to je věc, která které lidi spojí a bylo to i když to potom v důsledku pandemie upadlo, vlastně ta vlna, bylo prostě několik období, bylo to i v období před, před válkou, na, prostě před útokem Spojených států na, na Irák. Ano, kdy probíhaly během jednoho dne po celém světě demonstrace. Co samozřejmě chybí, je teda ten internacionalismus a ty mezinárodní organizace. Robinson doufal, v sociální fóra, tak ty naděje nejsou. Ale je to otázka, a no, myslím si, že v tom opravdu třeba Michal Hauser, vzniků o prostě celosvětových mezinárodních organizací jako něco jiného, než byly ty tradiční internacionály. Ale přes to, přes to celosvětového a potom ta buňka základní, ty nadnárodní společnosti třeba, tak ty akce samozřejmě jsou, jsou jakoby ale neúplně. Ono to bylo jako legre, jako proběhlo to s tiskem, velká, velká celosvětová demonstrace v Amazonu. Jo, já nevím, kdo jste, kdo jste to zaregistrovali. Za celkem banální, banální požadavky, ano, některá práva žen, něco z nových požadavků, účast zaměstnanců v dozorčí radě. Ale přesto, jako t... Ten systém nakonec podle mě s tou globalizací kapitálu povede po, i, i, i k té globalizaci odporu. Takže já nevěřu, tě, jako nejsem prorok, ale e, mys, mys, myslím si, že... Ty, ty, ty možnosti jsou a je třeba mnohem jako důkladněji, než, než to udělal, srovnávat zase, zase ty šance i ty, i ty úspěchy. Jo, ale je to, je to na delší diskuzi. Nepopírám, že to, co jsi řekl, že to značné míry platí, ale myslím si, že podceňuješ teda ten to. Další dotazy? Mm -hmm. Mám tam takovou malou technickou připomínku, kdy Vlastně jako eh, navazoval na Nozika jako anarchistu. A my že Já jsem to, neříkal, ne, jako, je, jestli tak to je, ale. No, totiž tady je, to, tak, no, tady je to taky zmíněno, jako Nozik je je kapitalista. No. Znamená, že je to jako anarchismus, ne v tom normálním smyslu, jako, jak my to známe, ale je to takový spíš, bych řekl, že to vede, já nevím, co kdo to v Česku, dělá taková ta paralelní polis možná. No. Eh, jak jsem řekl, ten kluk nevím, no. ale. Co? Kurza. Jo, jo, jo, kurza. Tak to si myslím, že spíš ten Robert Nouzik bude teda, jako anarchista, to je, co my si jmenuje tak knížka, to tady vyšlo v akademii před pát lety, takže ten Nouzik je spíš anarcho-kapitalista, jo. Jako víc, je to, už je pravicový anarchismus, není to to, co my si tady s tím máme spolivěn, Tak jenom, aby to bylo jasný, jo, protože jako, to bylo takový nejasný. No, ne, to, tak to je jasné. To je jasné, jako je to. Je to, je to je, jak si teda, tato, zhruba teda přesný anarcho kapitalista a v podstatě je v těch hranicích neoliberalismu taky jako, jo? Podle. No tak neoliberalism se bere, ještě nebere se takový anarchistický směr, No, to tomu, že... no já, já, netvrdím, hmm. já netvrdím, že, že je to anarchistický směr. Jestli to tak vyznělo, já, já bych prostě zůstal u toho díla, toho nožíka, k němu se hlásil, ale mimo to, že bych to vzazoval do toho anarchismu. Ale tam tomu možnost, došlo z toho, že to bylo postavený zase anarchismus a nazi. Jo. Jo, jo. Jo, to, jo, jsem to, jo. Tak to pochopil, že, se to, jako, že to je to je druhý kapitalismus. No. Ano. Ještě někdo. Já mám takovou tradiální otázku, jakože jak se řeší jako nějaká tady distribuce zdrojů, jakože prostě ano, tady neoliberalismus má jakože ekonomii, Tak co, co vlastně tam, nad čím jako přemýšlí? Ten Robinsen, jak by to jako vlastně, jako, protože to vidím jako velký levicový problém, jako řešení logistika, zdrojů a redistribuce a tak. Mm -hmm. No, to je věc, já jsem tady právě k tomu růze teda toho času, který, který je mi vyměřen a nakonec tady je i vyměřen v to řešení obecně, vůbec je to problém trhu, totiž, protože já, jo, tak říkáme kapitalismus trh, podle mě v re, realita je trh monopoly a prostě složitý systém, když se, jo, to, že, že říkáme, že je tržní ekonomika, to je zkreslení, jo, protože to není zdaleka jen trh, jo, to, to, to, je, to, je, první poznám, to je první poznámka, jo, ale to zásadní je několik modelů, asi čtyři, košot Kotrel, kde tedy trh by měl být na, já nejsem pro to, aby byl nahrazen úplně nebo já bych byl. Jo, ale po, počítačovým modelováním jednak e, lze v podstatě v podstatě trh nahradit. Ne, neměl by být nahrazen podle mého názoru, jo, ale mělo by se tohle toto to zkusit a e, Mladý sociolog, který o tom přednášel si před rokem z Bazilie, Simon Schau přispěl do sborníků velkého, zase nějak by se to dalo dodat, byla to v Německu, myslím před rokem, jedna z nejlépe prodávaných knih, s velmi výrazným názvem Marx a roboti. Marxismus a ta důmyslová revoluce a on dokazuje, kromě jiného, že Amazon rozhodně nepracuje podle signálu trhu jenom zdaleka, že on má pro tu distribuci právě své modely a s nimi pracuje, ale zase by to bylo na dílčí diskus. Ten pojem je důležitý, ale těch prací je poměrně dost. Málo se to zkoušelo v praxi reálně, což je rozhodující. Zkoušel to ve velmi primitivních podmínkách, to zkoušelo a jen ve oči, do dnešek všechno, ještě jednou vámi Petrovi, děkuji. děkuji.